99 Були речі, які Соло шукав днями і тижнями. Були речі, які йому були потрібні і які він шукав руками. Часто він знаходив корисні речі набагато пізніше, коли вони йому вже не були потрібні. Як того разу, коли він натрапив на запас бритв. Великий контейнер з ними в кабінеті лікаря. Усі важливі речі – бинти, ліки, пластир – все вже давно розібрали ті, хто бився за залишки. Але контейнери з новими бритвами, багато з яких ще блищали, дратував його. Він уже давно змірився зі своєю бородою, але раніше були часи, коли він був готовий вбити за бритву. Інші рази він знаходив речі, ще не знаючи, що вони йому потрібні. Мечете було саме таким. Чудове лезо, знайдене під тілом недавно померлого чоловіка. Соло взяв його просто для того, щоб ніхто інший не отримав цю смертоносну річ. Він зачинився під серверною кімнатою на три дні, наляканий видом ще теплого тіла. Це було багато років тому. Минуло ще трохи часу, перш ніж ферми стали густішими, і мечети стали необхідним. До того часу він уже перестав брати з собою рушницю, вона більше не була йому потрібна, і мечети стали його постійним супутником, річчю, яку він знайшов, ще не знаючи, що воно йому знадобиться. Соло відпустив останній парашут і спостерігав, як той ледь не впав на дев'ятому рівні. Складений папір зник з поля зору. Він згадав про речі, які тінь допомагав йому знаходити протягом багатьох років. Переважно їжу, але одного разу Тінь втік, керуючись власним розумом. Це сталося під час поїздки до постачання, коли Тінь випередив усіх із них за порогом. Соло пішов за ним з ліхтарком. Кіт нявкав і нявкав біля дверей. Соло побоювався чергової купи трупів, але квартира була порожня. На кухонній стільниці він кружляв лапаючи шафу, повну маленьких банок. Старі і покриті іржею, але з малюнками котів на них. «Тінь з а там з коротким шнуром, підключеним до розетки, стояв побитий пристрій – механічний концерний ніж». Соло посміхнувся і подивився через перила, думаючи про речі, знайдені втрачені за ці роки. Він згадав, як вперше натиснув кнопку на верхній частині цього пристрою, як тінь прийшов у захват, як акуратно злітали кришки. Він згадав, що їжа в банках його зовсім не вразила, але тінь мав свою думку. Соло повернувся і з сумом розглядав книгу з вирваними сторінками – у нього закінчилися шайби, тож він залишив книгу і неохоче попрямував до ферм. Він вирішив робити те, що потрібно було зробити. Рубаючи мачети, зелень, Соло дивувався, що ферми не занепали ще давно, коли навколо не було людей, які б доглядали за ними. Але світло було налаштоване так, щоб вимикатися і вмикатися, і більше половини з них все ще могли це робити. Вода продовжувала капати з труб, насоси вмикалися і вимикалися з гнівним гудінням і гучним бурчанням, Електрика, вкрадена з його царства внизу, піднімалася по дротах, що звивалися по стінах скодової клітки. Ніщо не працювало ідеально, але Соло побачив, що стосунки людини з урожаєм здебільшого полягали в тому, щоб його їсти. Тепер їв тільки він. Він щори та черв'яки. Він ніс свій тягар через найгустіші ділянки, щоб дістатися до найвіддаленіших куточків ферми, де світло вже не горіло, де грун був прохолодним і вологим, де вже нічого не росло. Особливе місце. Далеко від його щотижневих поїздок за їжею. Місце, куди він приходив, як до пункту призначення, а не просто минав, бо воно було по дорозі. Залишивши спеку світла, він увійшов у темне місце. Йому подобалося тут. Це нагадувало йому кімнату під серверами, приватне і безпечне місце, де можна було сховатися, і ніхто не турбував. І там, розкидана серед інших покинутих і забутих інструментів, лежала лопата. Річ, яка йому була потрібна саме тоді, коли вона була потрібна. Це був інший спосіб знаходити речі. Це було тоді, коли бункер був у подарунковому настрої. Це був настрій, який бункер нечасто мав. Соло присів і поклав свій вантаж біля краю огорожі з трьома рейками. Тіло в мішку перейшло в фазу застигання. Незабаром воно пом'якшиться. Після цього... Соло не хотів думати про те, що буде після цього. Він був експертом у деяких речах, про які волів би не знати. Він взяв лопату і переліз через верхню рейку, що було занадто темно, щоб шукати ворота. Лопата скреготіла і хрустіла в землі. Він піднімав кожну лопату в повітря. М'які зітхання і маленькі кубки вислизали назовні. Деякі речі ти знаходив саме тоді, коли вони були тобі потрібні, і соло згадав руки, що так швидко пролетіли з його другом. Він уже сумував за тим, як тінь терся б його гомілку, коли він працював, завжди заважаючи, але досить розумний, щоб не наступити на нього миттєво з'являючись, коли соло свистів, саме в потрібний момент, річ, яку він знайшов, ще навіть не знаючи, що вона йому потрібна.